Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nastaghfiruh, wa na'malu bihi wa tawakkal 'alayh. Wa na'udzubillahi min wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bari wa, wa sallim ma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus wa dawasabil haqqi wa dawasabil salahi. Subhanallahi al-'azim. Wa qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: "Ma nasalaka tareeqan yaltami sufi aiman sahalallahu lahu tareeqan ila jannah." Kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT, Allah SWT masih lagi beri kita peluang untuk kita meneruskan pengajian kita. Dan insyaAllah kita buka kitab harap tu eh. Yang ada bukalah yang tak ada kita dengar ni tambahan saja. Sebab kita nak ulang balik bab solat, taharah dan solat. Hari itu kita berhenti sampai cerita tentang Imam Syafi'i kan. Kalau baca sampai habis Sampai muka surat 55 tu baru start kita Tuhara Sikit-sikit lah saya baca Supaya Kurang-kurangnya tak hmm. lompat terus Muka surat 34 tu Dia ceritakan tentang A'immatul mazhab Ini Kalau boleh hafal lah hmm, Kalau boleh Kenallah kenal Jangan tak hafal pun familiar Familiar kan nama-nama yang saya sebut ni Ini dia cerita tentang Ulama-ulama mazhab syafi'i ni Ustaz 34 Jadi yang pertama tu Dia cerita tentang Apa ni Murid-murid uh, imam syafi'i Di Baghdad Ataupun di Iraq Iaitu mazhab Qadim pemin ahammi rawatil mazhab al-qadim al-imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal pengasas mazhab Hambali itu kan Kemudian Abu Sur Kemudian Zaafarani kemudian Al-Karabisi Itu murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad di Irak ketika mazhab qadim dia Wamin tala mizal imam milazin nakalu anhu mazhabul jadid antara murid-murid imam syafi'i yang menukilkan mazhab jadid mazhab mana? Kalau jadid, kalau di Mesir lah. Al Muzani, Al Buaiti, Al Rabee Al Muradi, imam Muzani, imam Buaiti, imam Rabee Al Muradi, Wahhar Mala, imam Wahhar Mala, Wah Al Jizi, Wah Yunus bin Abdul Ala fi kurun ke pada kurun ketiga Yang terakhir tu selepas Imam Syafi'i meninggal yang ganti ambil majlis dia yang duduk dekat meja ni lah Imam Buwit Kemudian Imam Buwit ditangkap oleh kerajaan Abbasiyah kerana tak mengaku Quran tu makhluk sama macam Imam Ahmad juga kemudian apabila Imam Buwaiti ditangkap Imam Muzani ambil alih mengajar di tempat Imam Syafi'i kemudian apabila Imam Muzani meninggal, Imam Sulaiman bin Rabiq Al-Muradi itu yang ganti dan Sulaiman Rabiq Al-Muradi itu meninggal 270 itu tiga murid yang paling utama tiga anak murid Syafi'i yang paling utama ha, walaupun yang belajar dengan Imam Syafi'i kan beribu-ibu ulama' lah, beribu-ibu orang belajar tapi yang murid setia dia tiga orang ni murid sendiri tiga orang Imam Buaiti Imam Muzani Imam Rabi' al-Muradi Begitu juga al-Halmalah dengan Rabi' al-Jizi ni dan Yunus ni pun antara yang second lah yang kumpulan kedua yang sejenis apa ni menukirkan mazhab Syafi'i Jadi sebenarnya tak ramai pun murid dia yang yang yang sebenarnya. Macam kita juga kan. Dulu datang awal-awal buka 100 orang. Sekarang dah setahun tinggal lah. 78 <laughs> orang. Tak tahulah siapa yang akan menjadi murid setia sampailah saya mati. <laughs> InsyaAllah mungkin Allah pilih lah di antara kalian-kalian ni. Murid-murid yang setia sampai saya mati dia ganti lah. Sumaja'a ba'daha ula'i ajjalun wa tabaqatun kasiratun min al-ulama'i min Abu Arazihim kemudian datanglah setelah generasi tersebut tingkatan-tingkatan yang banyak daripada ulama-ulama yang paling ketaranya adalah al-Imam Ibn Suraj Imam Ibn Suraj ni di, pernah dicalonkan, dicalonkan dianggap sebagai apa ni mujaddid kurun ke-3 dia di Baghdad sana qadi qudat yang menukilkan Mazzaf syafi'i membawa Mazzaf syafi'i ke ke, ke, ke, ke Baghdadlah. Ada seorang lagi tidak sebut di sini, Abu Qasim Al-Anmati, dia tak sebut sini. Wal Qaffal Kabir Asyashi wa Abu Amin Asfarayaini -as wal Istakhri wal Marwazi wa Ibnu Abi Hurairah wa Binul Qas fi Ini ulama-ulama macam -ulama ini pada pukulan keempat ingatlah dua tiga nama pun okey yang penting familiar lah tak hafal pun tak apa hafal lagi bagus Imam so, Mawardi kemudian Imam Mawardi Abu Isa Asy-Raziah ni penting-penting Imam Mawardi Abu Isa Asy-Razi ni antara yang masyhur dalam mazhab Syafi'i wa Abu Muhammad Al-Juwayni ini bapa kepada guru Imam Ghazali bapa kepada guru Imam Ghazali anak dia wa ibnuhu anaknya Imam Haramain Imam Harami ni guru Imam Ghazali Abu Muhammad Juwaini ni bapa dia Wal haki, Imam haki. Imam Haki paling berjasa dalam mazhab Syafi'i Di dalam mengumpulkan seluruh dalil-dalil hadis bagi mazhab Syafi'i Imam Baih Kitab dia Ma'rifatul Ashar wa Sunan Itu semua nak cari dalil mazhab Syafi'i Siapa yang kecoh sangat dengan dalam dalil-dalil tentang mazhab Syafi'i Yang ha, nak cari kitab Imam Baih Haki Ma'rifatul Ashar wa Sunan biba populor jilid tu tak tahulah. Ni kecil dekat kedai. Dari tu semua dalil-dalil Imam Syafi'i ada dalam tu. Hadis-hadis imam Imam Baihaqi antara muhadis besar. Dia bukan saja ya apa ni, ni Quran Syafi'i tapi dia seorang muhaddisin yang yang yang popular yang paling masyur di zaman dia lah kurun kelima. Imam Al-Baihaqi. Kitab dia macam-macam. Syekh boleh Iman tu kita yang saya cerita tu pun dah berapa puluh jilid tu wal bandaniji wal muhammili wal qaffar saghir al marwazi wal qadi husain qadi husain ni pun masyhur bila disebut qadi qadi je dalam dalam imam rawi dalam kitab dia Mesti mustaqi husain wala furani wal mas'udi wa ibnu sabba wal mutawalli fiqan al khamis ini semua ulama turun kelima mazhab syafi'i semua hebat-hebat semua mustahid ulama besar terkenal zaman dia top ten Suhmal Ghazali Hujjatul Islam. Kemudian Hujjatul Islam Imam Ghazali. Wasyashi wal Bagawi, Imam Bagawi pun hebat dalam hadis dan dalam tafsir. Di semua bidang dia hebat Imam Bagawi ni. Kitab Mishkat Musabah tu dia mengarang Kemudian apa ni yang diajar oleh Habib Ali di Darul Mustada di apa? Istiwanse tu kan. Ya Mu'allimu Tanzil tu kita tafsir situ ini ni Imam Bagawi. Imam Bagawi Wal imrani fi qorna sadis Wal umrani Ada yang kata imrani ada yang kata umrani Pada kurun ke enam Sama ibnu Salah ibnu Salah ni pengasas atau Bukan pengasas pen, apa, Penutup ataupun Orang yang menggubar ilmu mustalah hadis Yang uh, akhirnya dipegang oleh ulama Mulai zaman tu sampai sekarang Jadi satu ilmu mustalah hadis Ilmu tentang apa ni Mestilah istilah hadis uh, jadi kita ada masyhur muqad, muqaddimah Ibnu Salah ni jadi rujukan para para muhaddisin. Dia sebelum memang zaman dia hidup sempat bersama zaman Imam Nawawi. Eh, Maksudnya Imam dia, dia dululah bari Imam Nawawi. Al-Qazwini wal-Izzuddin Abul Salam, Izzuddin Abul Salam sultanul ulama. Wal'imamani al-Kabirani al nawawi war-Rafi'i. Shaykhul Mazhab Syekh Pani Musa dalam mazhab syafi'i doang ni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Kurun ketujuh Wa Ibnul Farqah Wa Ibnul Daki' Al-A'id Ibnul Daki' Al-A'id ya, Masyul Dia punya kitab dia Apa ni Al-Ahkam Ahkam Dia mustahik juga Mazhab syafi'i Ni semua kurun ketujuh Kemudian semua Ibnul Rifa'ah, Ibnul Rifa'ah ni Oh ni yang datang selepas zaman Imam Nawawi ni. Ibn Rifaa' wa Taqiyuddin Subuki wal Qamuli wal Asnawi. Ini semua mujtahi mujtahi besar. Setengah ulama kata Ibn Rifaa', Subuki dan Asnawi lebih alim daripada Imam Nawawi. Al-ilman ni tu lebih hebat, lebih dahsyat daripada Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi ni dia dipilih sebagai mujtahi mazhab sebab dia lebih kepada sumbangan ataupun contribution dia lebih kepada mazhab dan dia paling wara' Imam Nawawi. Dalam bar warak yang, yang lain semua kalah. Dalam segi ilmu, bukan berterima imam Nawawi tak Imam Nawawi hebat tapi ni lagi hebat. Ibnu Rifah ni lagi hebat. Ulama akui keilmuan subki imam Ibnu Rifah tapi imam Nawawi juga yang terpilih jadi syekh mazhab. Imam Asnawi pun orang kata dia mujadid kurun ke lapan. Uh, Syafiqah, Imam Azra'i, Imam Bulqini, Imam Ibn Mulaktin, Guru kepada Ibnu Hajar Asqalani, Imam Zarkashi, ini lagi seorang. Semua bidang dia, di karang kitab. Kerja dia, daripada kecil sampai mati belajar ilmu dan mengajar ilmu Makanan apa pun tak cari, abang dia seorang bekerja, kaya sikit abang dia ni. Abang dia hantar tiap-tiap bulan makanan kat dia. Dia tak buat kerja apa pun, dia duduk kerja mengaji, mengajar, mengajar, mengajar, mengajar sampai mati. Ini mazal kaya. Karangan dia banyak yang hebat. antaranya ni, Syarah Minhaj ada, Adibah, dibaj Syarah Minhaj. Kemudian, Bahrul Muhyid dalam Usul Fekah 4 jilid tu. Itu semua Usul Fekah dalam mazal syafi' dikumpulkan dalam kita ada Bahrul Muhyid kemudian dalam annukat ala'i as-solah kitab mustalah hadis banyak al-zarkashi ini hebat sangat ibnu naqib wa syarafuddin al-barizi al-muhib al-tabari fi qarnisamin ini ulama kurun ke-8 suma al-waliyul iraqi nah, iraqi kemudian taqiyuddin hisni kemudian syihabuddin Ibn ruslan sahibus safatul Zubat. matan Zubat tu dalam mazhab syafi'i dikarang tu Ibn ruslan Ibnu al-Qadir ah Syuhbah, Ibnu al-Muzajjad, Al-Damiri, Wa Jalalil Mahali. Jalalil Mahali pun yang tak saya jalan lain dia karang. Dan dia buat ada juga syarah dan juga, Kanzul Ghaybin. Wal-Aqfah, Hasi, Wa Ibn al-Mukri, Wa Abdullah bin Abdul Rahman, Ba Fadal, Wa Ghayri Himfi, Qadir Tasik. Ini yang ulama kurun ke sembilan. Suman Imam Jalal Nsuyuti. Ha, Imam Nsuyuti tak baik cerita lah. Dia memang hebatlah lah. Pengumpul lah. Seluruh hadis Nabi Alaihi SAW. Stabsir Darum Mansur tu. Memang cukup lah. Sheikhullah Islam Zakaria Ansari. Guru kepada Ibn Hajjah Hitami. Guru kepada Khatib Syedbini. Guru kepada Imam Ramli. Ini memang hebat sangatlah Zakaria Ansari ni. Hidup sampai umur 100 tahun. Lebih wal khatib syarbini anak murid dia dia degree karang syarah minhaj apa ni nama dia a uh, muhtaj kemudian syahabuddin ramli kemudian imam ramli pun anak murid dia wa ibnuhu syamsuddin ramli uh, yang anak murid kepada segala sehari ni imam ramli tu anak-anak lah yang syahabuddin ramli tu bapa dia wa ibnuhu syamsuddin ramli yang saya kata ibnu hajar dengan imam ramli tu maknanya anak dia wa ibnu hajar haytami ya ni haytami wa abdullah bin Omar wa mahrama wa ibnu qasim bin ubbadi wal bashair wa ibnu ziad fi qarn ashir ini yang ke-10 dalam kurung ke-10 ni ibnu hajar haytami dengan syamsuddin ramli imam ramli ni dua imam uh, peringkat peringkat kedua mazhab syafi'i lepas ni dia bagi nanti Kemudian pada Walburhan al birmawi ataupun saya kata Barmaui, wali wa ashabul melisi, ashabul melisi ini dibuat rahsia kepada Imam Alim ini hayatul muhtaj. Warra shidi warai dihimpin korneh hadi ashab pada kurun ke 11 Wahab Muhammad bin Sulaiman al Kurdi, fakihul hijaz. Ini mufti mufti Sulaiman Kurdi ini mufti al Medina zaman tu. Dia adalah merupakan salah seorang daripada guru Syekh Muhammad Abdul Wahab Kenal eh Syekh Muhammad Abdul Wahab Nah, Kenal? Kenal eh oh, Wahabi ya eh? bapa Wahabi Dia anak murid Syekh, Syekh Sulaiman Kurdi Masa Syekh Salaman Kurdi cerita dalam dalam kita ada Masa Abdullah bin uh, Abdul Wahab ni belajar dengan dia pun Dia nampak ada tanda-tanda dia ni esok ni Banyak pun terbesti masa itu Wahabi belum, belum lagi lah masa zaman dia ni Wahabi kurang ke-12 bawa budaya bawa lahir dia belum dia belum memperjuangkan dia punya ni. Syekh Abdul Wahab masuk bawa tengah belajar dengan Syekh Sulaiman Kurdi salah seorang dari guru dia lah Oh Sulaiman Jamal zaman zaman ni Hasyiah Jamal ala jarah lain juga Hasyiah Jamal ala manhajatul atau fatul Wahab ini yang antara ulama Syafie yang terkini juga Wa ghairihi fi qarni saniasyar pada kurung ke-12 Wal Bajuri Imam Bajuri ni Syekh Mesir Syekh Azhar Asyar Qawi, Syekh Azhar juga Walau Jairomi, yang karang hassyah kepada Iqnak Abdullah bin Hussein uh, Bal Faqih Wa Abdullah bin Ahmad Ba Sudan Wa Sayyid bin Muhammad Al Ba'ashan Wa Abdul Rahman bin Sulaiman bin Ahdal Wa Ali Ba Sabrin Wa Rihim Fi Qanun Saris Asyar Ini ulama kurun ke-13 Wa Sayyid Alwi bin Ahmad Al Saqaf Wa Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Makkah. Wa Bakri Syata Bakri Syata ni pengarang Hasiyah Iyana Talibin Hasiyah kepada Fatul Mu'ain Wa ha, Abdul Rahman al-Mashhur Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Syihab Abu Bakar bin Ahmad al-Khatib Wa Abdullah bin Ba Jamah Wa Abdullah bin Omar al-Syatiri Wa Ahmad bin Omar al-Syatiri Ini semua geng-geng Yemen tu lah. Abdullah bin Abdul, Abdul Rahman bin Ubaidullah As-Saqaf. Ini semua Yaman ni geng. Khabai-khabai. Muhammad bin Hadi As-Saqaf Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ah ha, ini bapa kepada Imam apa eh? Habib Omar kan. Wa qadirin fi qanin Rabi'ah ulama-ulama kurun ke 14. Jadi salah satu daripada nama-nama ulama ni kalau dia berfatwa kita terbaca fatwa tu adalah nukilan-nukilan daripada dia, boleh kita ikut menanti turutan-turutan yang mana yang yang nombor 1 nombor 2 lepas ini dia bagi tahu. Kemudian dia bagi tahu di situ mukasad 36 tu kalau nak apa dalam kurung tu ada tabaqatus syafi'ah kubra. Zalikal kitabul imam subki baris ketiga tu. Maknanya kalau siapa nak tahu tentang siapa lagi ulama-ulama syafi'i pada setiap kurun baca kitab tabaqatus syafi'ah kubra Di oleh Imam Subki itu hanya, hanya sampai kurun ke-7 ke-8 saja. Fi asalatun mujahidin sepuluh jilid. Dalam tu ditulis lebih kurang sepuluh ribu ulama yang bertaraf Mujtahid bermazhab kemazhab syafi'i. Ha, jadi mazhab pilihan ulama adalah mazhab syafi'i. Mazhab pilihan awam mazhab hanafi. Jadi pilihlah nak awam mungkin nak orang -orang kena jadi ulama. Kebanyakan ulama bermazhab syafi'i sebab mantap, ha? wah mengapa sebab dipilih mazhab maliki uh, hanafi sebab maliki ni uh, hanafi ni mazhab tertua dia dulu jadi kerajaan bani abbasiah tu qadi quda dia antara yang pertama qadi quda memang abu yusuf tu anak murid bu hanifah jadi dia hanafi kemudian kerajaan sampailah kerajaan terakhir turki uthmaniyah yang runtuh tu yang yang yang kamal tutup menyangara tu pun qadi quda dia mazhab hanafi jadi dia dia pengaruh kepada khalifah lah. Jadi bila khalifah mazhab tu, maka rakyat kebanyakannya ikut khalifah. Cuma di daerah-daerah tertentu seperti Mesir, Syria, yang dan sebagainya, ha, di situ dilantiklah kadi-kadi mazhab ulama-ulama mazhab syafi'iy dan juga mazhab lainlah, maliki, hamali sebagainya. Hmm? Ha, Zaini Dahlan tu, mufti Mekah zaman dia lah. Ya syarikin lah, itu yang yang yang apa ni? yang yang Wahabi anti sangat dengan dia tu. masa tu dia dah wah, Wahabi dah mula muncullah. masa dia jadi mufti di Mekah tu. Jadi banyak menterusi di situ lah. Jadi banyak fakta-fakta yang dia buat dan lah mengatakan tawasul tu boleh bersemboh. Ha, jadi Wahabi memang anti dia. Baik masa tu tengah kemuncak kemanggahan Wahabi di situ. Jadi begitu masa tu dia jadi mufti Mekah. Zaini Dahlan. Hmm? Huh? Imam Kusyairi yang tasawuf tu dia sebelum Imam Ghazali lagi dia awal lagi kurung keempat Imam Kusyairi Risalah Kusyairi tu ke kitab tasawuf tu banyak Kusyairi banyak yang mana kalau yang terkenal tu Risalah Kusyairi Imam Kusyairi tu sebelum zaman Imam Ghazali dia tak sebut semua lah Ni, dia sebut yang penting-penting banyak lagi sebenarnya ini supaya kenallah ulama siapa cinta ilmu mesti cinta ulama siapa tak kenal ulama maknanya dia tanda cinta pada ilmu tu mesti kena cinta ulama kalau tak kenal ulama ini boleh hafal mencatat united punya pemain simpanan pun dia hafal kan asnal 50 semua ini ulama-ulama yang kita mazhab kita ni kita tak kenal waktu bila orang nukilkan imam suici kata imam ini dan kita siapa dia ni ya bila nama-nama ni disebut di dalam dalam mana-mana kita terbaca buku ke kitab ke google ke apa kalau itu memang nama tu yang keluar memang sahih daripada dia itu boleh kita ikut sebab antara yang disebut ni semua yang menurut tapi ikut yang lepas zaman imanawawi itulah ha, maknanya setelah ditahkik tu jadi yang yang disebut-sebut ni pun tahkik pun tahkik juga ha, tapi nanti cuma tingkatan ni menurut tingkatan tu yang diutamakan yang dimuktamakan tu nanti dia akan bagi tu lepas ni nanti Kemudian bawah itu dicita-faminal cerita Antara ulama-ulama usul Usul fiqah yang bermazhab syafi'i Imam Juwaini Di karang kitab Al-Burhan Imam Ghazali Di karang kitab Al-Mustasfa Ini semua dalam usul fiqah Imam Faqirir Al-Razi Kirang kitab usul fiqah Al-Mahsul Imam Tajuddin Subuki Kitab Jamul Jawami Imam Baidawi Kitab dia Minhajul Usul ini kitab-kitab Usul Fiqah yang Kita nak belajar lah Kalau besok nanti nak belajar Usul Fiqah Ini kitab-kitab Usul Fiqah ha, Beli dah dulu Wa minil hafazul muhadisin Ini dia, ah, <masteredbiran> nah, dia. Muhadisin-muhadisin Yang bermazhab syafi'i Imam Darul kutni, Imam ibnu Khuzaimah Imam ibnu Hibban Imam Abu Nu'aim Imam ibnu Munzir Imam Khattabi Imam Khatib al -Badr. Saya tak perlu sebutlah dia punya kita-kita yang panjang nanti. Kemudian Al-Hafiz Bayhaki, Sahibul Sunan, Imam Zainuddin Iraqi, Sahibul Alfiyah fil Hadis, Imam Haytsami, Imam Sahibul Majmu' Zawaid, Imam Ibn Hajar Asqalani dan Sahibul fatul Bari. Imam Nawawi tak apa sebutlah dia memang Syaikhul Mazhab ya. Itu muhaddisin. Kemudian wa minal mu'arikhin, ulama-ulama tarikh, ulama-ulama sejarah. Ibnu Asakir, As Ibnu Asakir As ni guru dia tak silap saya 1200 orang. Guru dia saja 1200 orang dia mengembara seluruh dunia yang ada ulama-ulama pada zaman dia tu dia belajar daripada semua ulama tu jumlah lebih kurang 1200 orang dan 80 orang guru perempuan. Ustazah dia. Ibnu Asakir As ni dia sekarang Tarikhul Damsyik tu 80 jilid nak baca kita nak baca pun tak selesa mati pun tak sempat baca dia karang bayangan 80 jilid saya tengok Darul Fikir tu dekat Malaysia dia saya pergi, 80 jilid dekat tarikhul ha, damsyik tarikhul dimasyik ibnu asakir dan zahabi imam zahabi sahibul siratul alamun nubala ni lagi seorang Imam Zahabi ni anak murid Ibn Tamiyah lah Pernah belajar dengan Ibn Tamiyah sekejap Tapi akhirnya dia Dia sendiri tulis surat kepada Ibn Tamiyah Tegur Ibn Tamiyah lah Sebab fatwa-fatwa dia tu bertentangan dengan Ijma' Tapi dia karang satu kitab Nama dia Syiarul Alamin Nubala ni Ya Allah Dalam tu nama orang saja, Kitab yang menceritakan tentang orang Daripada Nabi, sahabat, tabiin-tabiin Sampai zaman dia tu Segala jenis ulama' Baik apa bidang sekalipun nak, nak kenal beli kitab ni Nah kau Berapa puluh jilid tu tak tahu cerita pasal orang ni pasal ulama dan kita-kita bila dia lahir bila dia belajar dengan siapa dia mahir bidang apa kitab dia apa bila dia meninggal kitab ni Syarul alam Nubala balagh ni mazhabi bukan satu je kita ada ni banyak lagi kita-kita lain lain ini yang paling besar kita ada saya tengok dekat pustakaan tu panjang ni ha nak letak kat almari pun tak muat dah wasfadi sahibul wafi wa ibnu kaseer ya ibnu kaseer pun mazhab syafi'i juga Sohibul Bidayah Winnihayah Bidayah Winnihayah ni kitab sejarah Daripada Allah ciptakan makhluk pertama Sampailah zaman dia hidup Dia cerita habis Imam Ibn Qasir Cuma telah dia ada sikit satu, satu dua fatwa dia yang Terpengaruh dengan Ibn Tamiah Masa dia belajar dengan Ibn Tamiah tu Itu ulama' tolak Kita dengan ulama' Walaupun dia salah dia satu dua Bukan berarti kita tolak habis Ha, ulama' sesama ulama' ni biasa, ada yang, yang buat kesalahan sebab ulama' ni bukan maksud, jadi masing-masing di biasa, ada buat salah tapi kesalahan-kesalahan mereka tu maka kita tolak tepi lah maknanya fatwa-fatwa ada yang, yang yang tak boleh dipakai, tetapi tak menyalahkan dia, tak mengutur dia, tak menghina dia, tak mencaci dia tetap dia ni beri sumbangan yang besar dalam ilmu minyakasa ni kan dia punya kitab tafsir, dia kitab bidayah bernahir dia dan macam-macam kitab lagi Jamiul Masanid di karang tu ada tujuh musnad dikumpulkan. Ibn Kathir lama besar lahir tahun 700 meninggal 770. Wa Ibnul Asir Sahibul Kamil Ibn Asim mun pun yang karang kitab apa ni sejarah. Wa ghairihi selainnya. Mu'minan mutakallimin dan ulama-ulama mutakallimin ni ulama tauhid dan akidah usuluddin. Al Halimi, sahibul syauqul iman, wa Abdul Qahir Al Baghdadi, wa Fakhr Al Razi. Tak payah situlah ni semua. Fakhr Al Razi dia punya kitab tafsir dia 32 jilid. Sahibul Matalib Al Ghaliyah fi 'Ilm Ilahi. Wal Adud Al Iji, wal Amidi, wal Ala Al Baji, wal asfahani wa Taftazani, wa ghayrihim. Imam Taftazani ni ada satu dia ada satu saja pemerintah antara berh tiga ke berapa bapa yang berjaya memerintah dunia ni. Apa seorang nama dia tu? Selain daripada Zulkarnain, ada lagi ada tiga buah tu ada seorang tu zaman Tafsir Nazari. Dia tu dia berjaya menakluk seluruh dunia hampir seluruh dunia. Dia kata ketajaman pedang aku kalau dibandingkan dengan ketajaman lidah Tafsir Nazari lebih tajam lagi lidah Taftazani antara pujian dari oleh Imam Taftazani din hebatlah nak ceritakan kehebatan dia wa min mufassirin dan ulama-ulama tafsir mazhab syafi'i. Al-Mawardi Imam Mawardi sahibut tafsir wal Khazin Imam Khazin tafsir tafsir Khazin dade wal Baqawi muallim at-tanzil yang Imam ni ajar tadi lah kadang-kadang di tu setiap orang tu sahibul muallim at-tanzil wagairih banyak lagi wa min daripada para, para apa ni qari al-jabari wa ibnul jazari ulama-ulama tajwid ni sahibul nashr wa syihabul qustulani wa min al-lughawiyyin wa an ini ulama-ulama apa ni bahasa Arab dan nahwu saraf bahasa grammarlah abu Hayal al-andalusi dia pun ada kita tafsir juga sebenarnya tapi dia masukkan dalam bab ulama nahw lah abi bin malik sahibul alfiyah ibnu Ibn aq ibnu aqil wa ibnu hishab al-fayruz abadi wa sahibul ah, sahibul qamus dan yang lain-lain wa min wa min sufia nama-nama ah, sufi pula al-arif ini imam qushairi imam qushairi tu ah. sahibul risalah tu qushairi wa imam ghazali king of tasawuf imam ghazali wa imam abdul lah bin alwi al-haddad kitab yang risalah munah yang belajar isnin tu tasawuf wa'adun kabirun min al-ummati wal ulama'il musyarikin ulum wal ma'arif dan banyak-banyak bilangan yang besar lagi daripada kalangan ulama-ulama yang bersatu di dalam bermacam-macam bidang ilmu dan pengetahuan. Lepas tu bab seterusnya diceritakan tentang perkembangan perkembangan mazhab Sampailah sekarang di daripada Imam Syafi'i tu sampai zaman sekarang Dia cerita sikit perkembangan pengambangan dia Tak sempat lah rasanya Lepas tu Bab, bab yang seterusnya lagi Kitab-kitab yang penting Dalam mazhab Ini penting Kemudian 45 Keistimewaan-keistimewaan mazhab Baru masuk Nanti kita bahas, minggu depan kita bahas sikit tentang kitab-kitab lah, yang penting dalam mazhab dan sejarah perkembangan mazhab. Kenal lah, kena-kenal sikit mazhab. Memang ikut mazhab syafi tak kenal, tak tahu perkembangan, tak tahu kitab-kitab dia, tak tahu lama dia. Bila orang bercakap sikit, kita dah pening. Hmm? Hmm. Bukan makhluk. dia ada setengah tu dia menheilah ada setengah tu dia ter terus terang macam Imam Syafi'i pun dia tangkap juga dipanggil juga untuk ditanya oleh kerajaan apa ni Khalif, khalifah Bani Abbasiyah ketika tu makmun ataupun apa ni, apa ni Mu'attasim jadi Imam Syafi'i pegang Quran tu dia kata ni ni makhluk ni ni ni dia isyaratkan petangan dia jadi Imam Syafi'i dia tak nak layan benda-benda tu semua Disebut dengan Dia kata aku sibuk banyak kerja Tak perlu Imam Ahmad lain Imam Ahmad dia ekstrim Dia tegas Dia kata Dia teruskan dia, Apa Perjawangan dia mengatakan Quran kepada makhluk Akhirnya ditangkap tangkap Imam Syafi'i dia juga Setemu lama dipanggil Tapi yang pandai yang main helah ha, Dia panggil kan Ni Ni Itu Ini makhluk kan Tunjuk kat tangan dia ha, Kan Main helah ni Selesai Itu eh, je dah dengar Aku kata Quran Dia kata makhluk tu je kita ni kita dah apa kan. Dalam Quran kata kalau kita berbohong, kita kata kita kafir mengucapkan perkataan kafir tapi hati kita tetap beriman, tak boleh ke? Kan? Quran kata jadi Imam Syafi'i gunakan dalil tu. Jadi dia bukan menipu dia. Kata ni tangan ini ni ni akhluk kan, tangan dia kan. Walaupun ha, dia pegang Quran tu. Ah nak anggap anggap. Yang penting dia nak dia nak lepas gini daripada tu supaya dia sibuk dengan ilmu dia takdil lah teman-teman kan, -teman. Muhammad kena juga dikeras dia, dia turut dia, perjuangkan benda tu sama dengan Boy T mungkin ketika ditanya dia tak dia takde helah masa tu, kena yang lain, -lain semua ikut main Syafi <laughs> lepas lah. waktu itu Allah Allah kita berhenti sekian dulu jadi apa yang baik itu daripada minta bagi sinar main saya lah minta ampun dalam tammah saudara-saudari sekalian mudah-mudahan bagi taufik dapat kita faham akan sampaikan tutup majlis kafarah billahi subhanallahi walailahi nastaghfiruka wa tughlay subhanatu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala mursalin wa rahmatullahi bi 'anamihi assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh